Capítulo 2 Diário de Jonathan Hacker Continuação 5 de maio Devo ter adormecido, pois, de certo, se estivesse inteiramente acordados, teria reparado que estávamos nos aproximando de um lugar tão impressionante. Na escuridão, o pátio aparecia de um tamanho considerável, e, como diversos caminhos escuros davam ali, por sob grandiosas arcadas, Talvez parecesse maior do que de fato era. Ainda não tive oportunidade de ver o pátio à luz do dia. Quando a caleça parou, o cocheiro saltou e estendeu a mão para me ajudar a desembarcar. Novamente não pude deixar de notar sua força prodigiosa. Sua mão, na verdade, parecia uma prensa de aço capaz de esmagar a minha se quisesse. Ele tirou minhas bagagens e as colocou no chão ao meu lado. Enquanto eu esperava de pé diante de uma porta enorme velha e decorada com grandes rebites de ferro, instalada em um profundo umbral de pedras imensas. Mesmo naquela penumbra, dava para ver que a pedra era toda esculpida, mas que os ornamentos estavam bem desgastados pelo tempo e pelo clima. Enquanto fiquei ali parado, o cocheiro soltou novamente para o seu assento e sacudiu as rédeas. Os cavalos foram em frente, e a caleça e tudo mais desapareceram por uma das suas aberturas escuras. Continuei calado no mesmo lugar, pois não sabia o que fazer. Não havia sino ou, ou drava, e minha voz provavelmente não penetraria aquelas paredes soturnas e janelas escuras. Esperei por um tempo que me pareceu interminável, com as dúvidas e os temores se acumulando dentro de mim. Que lugar era aquele aonde fora parar, e que tipo de gente viveria ali? Que espécie de aventura taciturna era aquela em que embarcara? Seria aquele um incidente comum na vida de um assistente de advogado, ao ser enviado para explicar a um estrangeiro a compra de uma propriedade em Londres? Assistente de advogado. Mina não iria gostar disso. Advogado, pois antes de sair de Londres, fui informado de que havia passado no exame e sou agora um advogado com plenos poderes. Comecei a esfregar os olhos e me beliscar para ver se estava mesmo acordado. Tudo aquilo me parecia um morrendo pesadelo, e eu esperava a qualquer momento subitamente despertar e me encontrar em casa, com a madrugada se infiltrando lentamente pelas janelas, como de quando em quando acontecia comigo na manhã seguinte a um serão no escritório. Mas minha carne reagiu ao teste do beliscão, e meus olhos não se deixaram enganar. Estava de fato acordado e em meio aos cárpatas. Tudo o que podia fazer agora era ter paciência e aguardar o nascer da manhã. Justamente quando chegava a essa conclusão, escutei passos pesados se aproximando por trás da porta imensa e vi através das frestras o clarão de uma luz vindo em minha direção. Então ouvi o som de corrente se chocando e o tranco de ferrolhos maciços sendo puxados. Uma chave virou na fechadura com o som alto e rasgante de um longo desuso e a enorme porta se abriu para dentro. Atrás dela havia um homem alto e velho, inteiramente barbeado, com exceção de um longo bigode branco, e trajando preto dos pés à cabeça, sem um sinal único de cor em parte alguma. Trazia na mão um velho lampião de prata, cuja chamar dia se encúpula ao globo, lançando longas sombras trêmulas conforme o fogo bruxuleava na corrente de ar da porta aberta. O velho me convidou a entrar com um gesto cordial, da mão direita, e anunciou em inglês perfeito, mas com uma estranha entonação. — Bem-vindo à minha casa. Entre por livre e espontânea vontade. Não fez menção alguma de dar um passo em minha direção, mas ficou ali parado feito uma estátua, como que convertido em pedra pelo próprio gesto de Boas-Vindas. No instante que cruzei o umbral, Contudo, avançou impulsivamente na minha direção, e, estendendo a mão, agarrou a minha com uma força que me fez atrair, efeito que não foi atenuado pelo fato de que sua pele era fria como gelo, parecendo mais a de um homem morto. Novamente, ele disse, Bem-vindo à minha casa. Entre por livre e espontânea vontade. Vá em segurança, e deixe algo da felicidade que traz. A força daquele aperto de mão era tão semelhante à que notei no cocheiro, cujo rosto não chegara a ver, que por um momento duvidei se... não estaria falando com a mesma pessoa. De modo que, para garantir, perguntei. —Conde Drácula? Ele fez uma mesura cortês ao responder. —Sou Drácula, e dou-lhe as boas-vindas, Sr. Hawker, à minha casa. — Entre. O ar da noite está gelado. E você deve precisar de comida e descanso. Enquanto falava, colocou o Lampião sobre um anteparo na parede e, dando um passo para fora, pegou minha bagagem. Já havia entrado com as malas antes que eu pudesse interrompê-lo. Protestei, mas o conde insistiu. — Não, senhor. Você é meu convidado. Está Está tarde e meus criados não estão disponíveis. Deixe que eu mesmo me encarregue de seu conforto. Fez questão de levar minhas bagagens pelo corredor, depois por uma grandiosa escada em caracol, e em seguida por outro grande corredor, em cujo piso de pedra nossos passos rangiam ruidosamente. Ao final desse corredor, escancarou uma porta pesada, e exultei ao ver lá dentro uma sala bem iluminada, com uma mesa posta para a ceia, e em cuja poderosa lareira um fogo alto de toras recém-alimentado ardia e cintilava. O conde parou, pousou minhas malas, fechou a porta e, atravessando a sala, abriu outra porta, que dava em uma saleta octogonal, iluminada por um único lampião e aparentemente nenhum tipo de janela. Passada a saleta, abriu outra porta e fez sinal para que eu entrasse. Foi uma visão bem-vinda, pois ali estava um grande quarto bem iluminado e aquecido, com outra lareira, também recém-alimentada de toras, acrescentadas posteriormente, pois ainda estavam frescas, o que emitia um rugido seco através da ampla chaminé. O conde deixou minha bagagem no quarto e se retirou, dizendo antes fechar a porta. Depois da viagem, você deve precisar de algum tempo para fazer sua toilette e se refrescar. Quando estiver pronto, entre na outra sala. Onde encontrará a sua ceia preparada? A luz, o calor e as boas-vindas corteses do conde pareceram dissipar todas as minhas dúvidas e receios. Uma vez atingido o meu estado normal, descobri que estava de fato um tanto faminto. Então me apressei na toilette e fui logo à outra sala. Encontrei a ceia já servida o anfitrião, que estava de pé ao lado da grande lareira, apoiado à pedra entalhada, fez um gesto gracioso indicando a mesa e disse, Eu lhe peço, sente-se e sei à vontade. Você há de entender e me perdoar por não acompanhá-lo. Mas já jantei e nunca seio. Entreguei a ele o um envelope selado que o Sr. Hawkins me confiara. O conde abriu e leu gravemente. Então, com um sorriso encantador, entregou-me a carta para que eu lesse. Um trecho, pelo menos, deu-me um arrepio de prazer. Lamento informar que um ataque de gota, doença, de que padeço com frequência, impede-me absolutamente de viajar por algum tempo. Mas é com alegria que envio um substituto à autora. Alguém em que tenho toda a confiança possível. Trata-se de um jovem cheio de energia e talentos próprios, dono de muito fiel disposição. É discreto e silencioso. Amadureceu e tornou-se adulto trabalhando para mim. Está apto a atendê-lo sempre que precisar durante sua estada e seguirá suas instruções em quaisquer assuntos. O próprio conde se aproximou e retirou a tampa de um prato, e pude desfrutar avidamente de uma excelente galinha assada. Isto, um pouco de queijo, salada e uma garrafa de um velho Tokaji, da qual bebi duas taças. Foi minha ceia. Todo o tempo em que fiquei comendo, o conde me fez várias perguntas sobre a viagem, e contei-lhe em detalhes tudo pelo que havia passado. A essa altura, já havia terminado de cear, e a pedido de meu anfitrião, puxei uma poltrona para Junto do Fogo e comecei a fumar um charuto que ele me ofereceu, ao mesmo tempo em que se desculpou por não me acompanhar. Tive então a oportunidade de observá-lo e descobrir nele uma fisionomia bastante marcada. Era um rosto forte, muito forte, aquilino, com o um nariz fino de ponte alta e narinas arqueadas de maneira peculiar, testa ampla e abaulada, e cabelos escassos nas têmporas, mas abundante no resto da cabeça. As sobrancelhas eram bem espessas, quase unidas sobre o nariz, com pelos bastos que pareciam encaracolar tamanho a sua profusão. A boca, pelo que pude ver sob o bigode grosso, era rígida e parecia até cruel com dentes particularmente pontiagudos e brancos. estes assaltavam por sob os lábios, cujo notável rubor demonstrava uma impressionante vitalidade para um homem daquela idade. De resto, as orelhas eram pálidas e extremamente pontudas no alto. O queixo era largo e forte, e as maçãs firmes, embora magras. O efeito geral era de extraordinária palidez. Até ali só havia reparado no dorso das mãos dele, quando postadas sobre os joelhos à luz do fogo. E me perguntava, Pareceram bastante brancas e magras. Mas vendo-as agora de perto, não pude evitar notar que eram mãos bastante ásperas, largas, de dedos curtos e gordos. Estranhamente, havia pelos no centro da palma. As unhas eram compridas, finas e cortadas em pontas afiadas. Quando o conde se inclinou para mim, e suas mãos me tocaram, não pude evitar um calafrio. Talvez porque seu hálito era fétido mas uma horrível sensação de náusea se apoderou de mim, que, por mais que me esforçasse, não consegui disfarçar. O conde, evidentemente reparando nisso, recuou. E com uma espécie de sorriso taciturno, me exibiu mais do que até então seus dentes protuberantes, sentou-se novamente de seu lado da lareira. Ficamos ambos calados por um instante, e ao olhar na direção da janela, Vi a primeira faixa pálida da chegada da madrugada. Parecia haver uma estranha quietude pairando sobre tudo. Mas ao prestar mais atenção, distingui lá embaixo no vale o Ivar de muitos lobos. Os olhos do conde brilharam. E ele comentou. — Escute-os. Os filhos da noite. Que música fazem? Notando, imagino, em meu rosto alguma expressão que considerou estranha, acrescentou. — Ah, oh, senhor, vocês da cidade não cumprirem os sentimentos do caçador. Então levantou-se e afirmou. — Mas você deve estar exausto. Seu quarto já está pronto. E amanhã você pode dormir até a hora que quiser. Precisarei me ausentar até a tarde. Então durma bem e tenha bons sonhos. Com uma mesura cortês, ele mesmo me abriu a porta da saleta octogonal e entrei em meu quarto. Estou em um mar de questionamentos. Duvido, receio, penso coisas estranhas que não ouso confessar a minha própria alma. Deus me proteja, ainda que pelo bem de meus entes queridos. 7 de Maio É de manhã cedo outra vez, mas descansei e desfrutei as últimas vinte e quatro horas. Dormi até tarde do dia, e acordei a hora que bem quis. Depois de me vestir, entrei na sala onde havia mousseado e encontrei servido um desejum frio, com café numa garrafa sobre a lareira para não arrefecer. Havia um cartão sobre a mesa, no qual estava escrito. Precisei me ausentar por um momento. Não espere por mim. D. Sentei-me e fiz uma lauta refeição. Depois de comer, procurei uma cineta para que os criados soubessem que eu havia terminado, mas não encontrei. A casa, sem dúvida, apresenta estranhas deficiências, considerando-se as extraordinárias evidências de riqueza à minha volta. O serviço de mesa é de ouro e tão lindamente lavrado que deve ser caríssimo. As cortinas e os Os estofamentos das poltronas e sofás e o dossel de minha cama são um dos tecidos mais caros e belos, que deviam possuir um valor fabuloso quando foram fabricados, pois são centenários, embora estejam em excelente estado. Vi algo parecido em Hampton Court, mas os tecidos estavam gastos, esgarçados e comidos por traças. Em contrapartida, não havia espelho em nenhum dos cômodos. Não há sequer um espelho de toilette em minha mesa e precisei tirar um espelhinho da mala para fazer a barba e escovar o cabelo. Ainda não vi criado em parte alguma. Tampouco ouvi outro som próximo do castelo exceto o Ivar dos Lobos. Algum tempo depois de terminar o desijum e não sei se devo chamar de café da manhã ou de jantar pois ocorreu entre cinco e seis horas da tarde procurei algo para ler pois não queria perambular pelo castelo antes de pedir permissão ao conde. Não havia absolutamente nada na sala, livro, jornal, nem material de escrita, de modo que abri outra porta e encontrei uma espécie de biblioteca. Tentei abrir a porta oposta, mas estava trancada. Na biblioteca encontrei, para meu grande prazer, uma vasta quantidade de livros ingleses, prateleiras inteiras cheias deles, e volumes encardenados de periódicos. Uma mesa no centro estava repleta de revistas e jornais ingleses, embora nenhum fosse muito recente. Eram livros dos mais variados gêneros, história, geografia, política, economia política, botânica, geologia e direita, todos relacionados à Inglaterra e à vida e aos hábitos e costumes ingleses. Havia até mesmo obras de referência, como o catálogo de endereços comerciais de Londres, os livros Vermelho e Azul, o almanac Whittaker, as listas do exército e da marinha, e o que de alguma forma alegrou meu coração, o cadastro de advogados. Enquanto olhava os livros, a porta se abriu, e o conde entrou. Ele me cumprimentou efusivamente, e disse que esperava que eu tivesse dormido bem. Então prosseguiu. Fico contente que tenha encontrado este lugar, pois tenho certeza de que há aqui muita coisa que me interessará. Estes companheiros... E ele pousou a mão sobre alguns livros. Têm sido meus bons amigos e há alguns anos, desde que tive a ideia de ir a Londres, forneceram-me muitas e muitas horas de prazer. Por meio deles vim a conhecer sua grandiosa Inglaterra e conhecê-la é se apaixonar por ela. Não vejo a hora de percorrer as suas... ruas apinhadas da sua poderosa Londres, de estar no meio do turbilhão e da multidão de humanidade, de participar da sua vida, de sua transformação, de sua morte, de tudo aquilo que faz dela o que ela é. Mas, infelizmente, até o momento só conheço a sua língua por, por intermédio dos livros. De você, meu amigo, espero aprendê-la o suficiente para falá-la. Mas, conde... Respondi o senhor já sabe e fala inglês perfeitamente. Ele fez uma mesura solene. Eu lhe agradeço, meu amigo, por sua apreciação deveras lisonjeira, mas ainda receio estar no início da estrada que deseja percorrer. De fato, conheço a gramática e as palavras, mas ainda não sei como pronunciá-las. Na verdade, a sua pronúncia é excelente. Nem tanto. Contestou ele. Bem, sei que se estivesse andando e falando na sua Londres, não haveria ninguém lá que deixaria de me reconhecer como estrangeiro. Isso não me basta. Aqui sou nobre. Sou um boiardo. O povo comum me conhece como seu senhor. Mas um estrangeiro em terra estrangeira não é ninguém. Os homens não conhecem, e não conhecer é não dar importância. Ficarei contente em ser como os outros, de modo que ninguém repare ao me ver, ou pare de falar se ouvir minhas palavras. ha <risos> <risos> um estranho jeito. Sou mestre, senhor, há tanto tempo que vou continuar sendo ainda, ou pelo menos não quero que ninguém mais seja meu mestre. Você veio até mim não só como o agente de meu amigo Peter Hawkins, etc., para me contar tudo sobre minha nova propriedade em Londres. Você há de, creio, ficar aqui comigo por algum tempo, para que conversemos e eu possa aprender a entonação inglesa. E gostaria que você me dissesse quando eu cometer algum erro, mesmo o mais mínimo erro em minha pronúncia. Lamento ter ficado ausente por tanto tempo hoje. Mas você há de... Tenho certeza. Perdoar alguém que possui tantos assuntos importantes que cuidar. Claro que eu disse tudo o que podia sobre minha boa vontade em ajudá-lo. E perguntei se podia entrar naquela sala sempre que quisesse. Ele respondeu. Sim, certamente. E acrescentou. Pode ir aonde quiser no castelo. Exceto onde as portas estiverem trancadas onde evidentemente não desejará entrar. Existe um motivo para todas, todas as coisas serem como são. E se você visse com meus olhos e tivesse meu conhecimento, talvez compreendesse melhor. Frisei que tinha certeza disso, e ele continuou. Estamos na Transilvânia, e a Transilvânia não é Inglaterra. Nossos costumes não são os seus costumes, e haverá muitas coisas que você achará incomuns. Não. Pelo que me contou das experiências que teve até aqui, já sabe um pouco das estranhezas que podem acontecer. Isso dava margem a uma longa conversa, e como estava claro que ele queria falar, mesmo que apenas pelo simples ato de falar, fiz-lhe muitas perguntas sobre coisas que haviam acontecido comigo, ou em quem. Eu havia reparado. Às vezes ele evitava o assunto ou mudava o rumo da conversa, fingindo não entender, mas em geral respondeu a tudo que perguntei com toda franqueza. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui ficando um tanto mais confiante. Perguntei-lhe acerca das coisas estranhas da noite anterior. Por exemplo, porque o cocheiro fura até os lugares onde havia avistado as chamas azuis. Ele então me explicou que as pessoas acreditavam que, em determinada noite do ano, A noite passada, na verdade, quando todos os espíritos malignos supostamente estariam à solta, uma chama azul era avistada em qualquer lugar onde houvesse um tesouro enterrado. Que há tesouros escondidos na região que você atravessou na noite passada, não restam muitas dúvidas. Continuou ele, pois trata-se de um território disputado ao longo de séculos entre os Valáquios, os Saxões e os Turcos. E dificilmente se encontra um pedaço de chão em toda esta região que não tenha sido banhado pelo sangue de homens, sejam eles patriotas ou invasores. nós Nos velhos tempos, houve períodos turbulentos, em que os austríacos e os húngaros vieram em hordas, e os patriotas saíram para enfrentá-los, homens e mulheres, velhos e crianças também. E esperavam a chegada deles nas rochas, sobre os passos, para que pudessem lançar sobre eles a destruição com avalanches propositais. Quando o invasor triunfava, não encontrava mais muita coisa, pois tudo o quanto existia havia sido abrigado em terreno, amigo. Mas como esses tesouros podem ter permanecido ocultos por tanto tempo? Perguntei. Quando há indícios tão preciosos deles, bastando aos homens se dar o trabalho de procurar... O conde sorriu e seus lábios se atraíram sobre sobre as gengivas e os caninos compridos afiados ficaram estranhamente à mostra ele respondeu por no fundo o camponês é covarde e tolo essas chamas só aparecem numa única noite e nessa noite nenhum homem dessa terra no que depender dele ou usa sair de casa. E, meu caro senhor, mesmo que saísse, não saberia o que fazer. Pois até o camponês a que você se refere, que marcou o local da chama, não saberia onde procurá-lo à luz do dia por si mesmo. Nem mesmo você, sou capaz de jurar, seria capaz de encontrar esses locais novamente, não? Nisso o senhor está certo. Concordei. Sei tão pouco quanto os mortos sobre onde procurar. Então mudamos de assunto. Vamos. Exortou ele por fim. Conte-me sobre Londres e sobre a casa que você encontrou para mim. Pedindo desculpas pela negligência, foi até meu quarto para trazer os papéis que estavam na mala. Enquanto os colocava em ordem, ouvi o som de porcelana e prata na sala ao lado. E quando voltei, notei que a mesa havia sido liberada e o lampião aceso, pois aquela altura já estava muito escuro. Os lampiões também estavam acesos no escritório e biblioteca. Encontrei o conde no sofá, lendo, dentre todas as leituras do mundo, justamente um guia Bradshaw, inglês. Quando entrei, ele tirou os livros e jornais da mesa, e passamos a ver juntos plantas, escrituras e valores de todos os tipos, Ele se mostrou interessado em tudo e me fez uma miríade de perguntas sobre o lugar e os arredores. Sem dúvida, havia estudado de antemão tudo o que conseguira sobre o bairro, pois ao fim e ao cabo, demonstrou saber muito mais do que eu. Quando fiz esse comentário, ele respondeu: Bem, mas meu amigo, não é necessário que eu saiba. Quando chegar lá, Vou estar sozinho. E meu amigo Hacker Jonathan. Não. Perdão. Recaio no costume de meu país de usar primeiro o patronímico. Meu amigo Jonathan Hacker não vai estar ao meu lado para me corrigir e me ajudar. Vai estar em etc., a quilômetros de distância, provavelmente trabalhando nos documentos legais com meu outro amigo, Peter Hawkins. Portanto, Repassamos todo o negócio da compra da propriedade em Purfleet. Depois que contei a ele os fatos, obtive sua assinatura nos papéis necessários, escrevi uma carta para acompanhar os documentos e enviar tudo para o Sr. Hawkins. O conde começou a me perguntar como eu havia encontrado um local tão apropriado. Li para ele as anotações que tomaram na ocasião, e que transcrevo aqui. Em Purfleet, numa rua tranquila deparei com um local que me pareceu atender às exigências do cliente, e onde havia uma velha placa de que a propriedade estava à venda. Cercada por um muro alto de estrutura antiga e construída com pedras pesadas, não era reformada havia muitos anos. Os portões fechados são de carvalho, pesado e antigo, e de ferro, todo corroído pela ferrugem. A propriedade se chama Carfax, sem dúvida uma corruptela do antigo Quatreface, uma vez que a casa possui quatro lados alinhados com os pontos cardeais. Abrange ao todo cerca de vinte acres, cercados pelo sólido muro de pedras supramencionado. Havia muitas árvores no terreno, o que torna a propriedade sombria em alguns pontos, e há um tanque ou um pequeno lago profundo e escuro, evidentemente alimentado por alguma nascente, uma vez que a água é clara e flui num córrego de bom tamanho. A casa é bastante ampla e data, eu diria, dos tempos medievais, pois uma parte é de pedra imensamente espessa, com poucas janelas muito altas e fortemente protegidas por barras de ferro. Parece ter sido parte de uma fortaleza, e fica próxima a uma antiga capela ou igreja. Não pude entrar na capela, pois não tinha a chave da porta que dava acesso a ela a partir da casa, mas fiz algumas imagens de diversos ângulos com minha kodak. A casa foi ampliada, mas de maneira muito confusa, E só consigo imaginar a extensão de terreno que ocupo que deve ser bastante grande. Há apenas poucas propriedades na vizinhas, uma delas sendo uma casa muito ampla, construída recentemente e transformada em manicômio em particular. Este, contudo, não é visível na propriedade em questão. Quando terminei, ele disse Fico contente por ser antiga e ampla. Pertenço a uma família antiga e viver em uma casa nova acabaria me matando. Não se pode tornar uma casa habitável em um dia, e, afinal, um século se perfaz com alguns poucos dias. Alegra-me também que haja uma ermida dos velhos tempos. Nós, nobres da Transilvânia, Adoramos pensar que nossos ossos não vão ficar em meio aos mortos comuns. Não busco o divertimento ou riso, nem a voluptuosidade brilhante dos excessos de sol e águas borbulhantes de que tanto agradam aos jovens e eufóricos. Já não sou um moço, e meu coração, através de anos exaustivos de luto, não se afina com um riso. Além do mais, os muros de meu castelo estão destruídos. As sombras são muitas, e o vento sopra frio através das ameias e poxicos derrubados. Amo a penumbra e a sombra, e fico só com meus pensamentos sempre que possível. De alguma forma, suas palavras e seu olhar não pareciam de acordo, ou talvez fosse a expressão em seu rosto que fazia o sorriso parecer malévolo e saturnino. De súbito, pedindo desculpas, o conde me deixou rogando que eu recolhesse meus papéis. Pouco tempo depois que saiu, comecei a observar alguns dos livros à minha volta. Um deles era um atlas, que encontrei aberto naturalmente na Inglaterra, como se aquele mapa tivesse sido muito usado. Ao reparar melhor, notei que alguns locais estavam marcados com pequenos círculos, e ao examiná-los constatei que um deles era próximo a Londres, no lado leste, especificamente onde sua nova propriedade estava situada. Os outros dois eram em Exeter em, e em Whitby, no litoral de Yorkshire. Havia-se passado quase uma hora quando o conde voltou. — Ahá! — exclamou ele. — Ainda com seus livros? — Que bom! — Mas você não pode trabalhar o tempo todo. — Venha! — Fui informado que sua ceia está servida. — Ele me tomou pelo braço e passamos à sala ao lado, onde encontrei uma ceia excelente sobre a mesa. O conde pediu desculpas novamente, pois já havia jantado durante sua ausência. Mas sentou-se comigo como fizera da última vez e conversamos enquanto eu comia. Depois da ceia, fumei, como na noite anterior, e o conde permaneceu ao meu lado, conversando e fazendo perguntas sobre todos os assuntos imagináveis, durante horas e horas. Vi que estava mesmo ficando muito tarde, Mas não disse nada, pois sentia que era minha obrigação satisfazer os desejos de meu anfitrião de todas as maneiras. Não estava com sono, pois o longo descanso do dia anterior me fizera me havia me fortalecido. Mas não pude deixar de sentir aquele calafrio que nos acomete na chegada do amanhecer, que é semelhante à sua maneira à virada da maré. Dizem que as pessoas que estão próximas da morte em geral perecem com a chegada da aurora, ou na virada da maré. Qualquer um que, já estando cansado e, por assim dizer, ainda preso às suas obrigações, tenha experimentado essa mudança na atmosfera, pode muito bem acreditar nisso. Súbito ouvimos o canto do galo com um estridor sobrenatural através do ar claro da manhã. Conde Drácula, de repente em pé, disse — Eis que é de manhã outra vez — É muita negligência minha mantê-lo acordado até tão tarde. Você precisa tomar, tornar as conversas sobre a Inglaterra, meu querido e novo país, menos interessantes. Para que eu não esqueça como o tempo voa. E com uma mesura cortês, rapidamente me deixou. Voltei para o meu quarto e abri as cortinas, mas não havia muito para admirar. Minha janela dava para o pátio, e tudo que pude ver era o cinza morno do céu cambiante. Então cerrei novamente as cortinas e escrevi sobre o dia de hoje. 8 de maio Quando comecei a escrever desse diário, tive medo de que estivesse me tornando muito difuso. Mas agora estou contente que tenha entrado em detalhes desde o início, pois há algo tão estranho neste lugar, e em tudo o que há nele, que não tenho como evitar de me sentir inquieto. Queria estar em segurança longe daqui, ou nunca ter vindo para cá. Pode ser que essa estranha existência noturna esteja me afetando. Mas quem me dera que isso fosse tudo? Se houvesse alguém com quem conversar, eu suportaria, mas não há ninguém. Só tenho o Conde, e ele... Receio ser a única alma viva neste lugar. Serei prosaico no que diz respeito aos fatos. Isso vai me ajudar a suportar, e a imaginação não vai se rebelar contra mim. Caso contrário, estou perdido. Vou dizer de uma vez qual é a minha situação, ou qual parece ser. Quando foi para a cama, peguei no sono apenas por algumas horas, e sentindo que não conseguia dormir mais, levantei. Havia pendurado meu espelho junto à janela, e estava começando a me barbear. De repente, senti a mão de alguém em meu ombro, e ouvi a voz do conde me dizendo. Bom dia. Tive um sobressalto, pois me espantei de não ter visto chegar, uma vez que o espelho refletia todo o quarto atrás de mim. Com um susto, me cortei de leve, mas não reparei na hora. Respondi a saudação do conde. E me virei novamente para o espelho, para entender como podia ver me enganado. Dessa vez não havia dúvida, pois o homem estava perto de mim e eu podia vê-lo com o um canto do olho. Mas não havia reflexo algum dele no espelho. Todo o quarto, às minhas costas, estava ali exposto, mas sem qualquer sinal de homem, além de mim mesmo. Isso era espantoso. E coroando tantas outras coisas estranhas, começava a reforçar a vaga sensação de inquietude que sempre tenho quando o conde está por perto mas naquele instante vi que o corte sangraram um pouco e que o sangue estava escorrendo por meu queixo. Deixei de lado a navalha e me virei para procurar um curativo. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos cintilaram com uma espécie de fúria demoníaca e ele me agarrou subitamente pelo pescoço. Recuei e a mão dele roçou as contas do rosário do qual pendia meu crucifixo. E superou nele uma transformação instantânea, pois sua fúria passou tão depressa que nem pude acreditar que sequer estivera presente. — Cuidado! — admoestou ele. — Cuidado para não se cortar. É mais perigoso do que você pensa neste país. Então pegou o espelho e continuou. E — Eis aqui a coisa maldita que lhe causou esse dano. Quem que lhe da vaidade humana? Fora com isso! E abrindo a janela com um gesto de sua mão terrível, atirou fora o espelho, que se espatifou em mil pedaços nas pedras do pátio lá embaixo. Em seguida, retirou-se sem dizer palavra. É muito incômodo, pois não sei como vou fazer a barba agora, a não ser que use o reflexo do vidro do relógio ou do fundo da bacia de barbear, que por sorte é de metal. Quando entrei na sala de jantar, o desjejum estava servido, mas como não encontrei o conde em parte alguma, comi sozinho. É estranho que até agora não tenha visto comer ou beber nada. De certo se trata de um homem deveras peculiar. Depois do desjejum, decidi fazer uma breve exploração no castelo. Saia até as escadas e descobri uma sala que dava para o sol. A vista era magnífica, e de onde estava podia ver tudo. O castelo fica à beira de um precipício aterrador. Uma pedra, que caísse da janela, despencaria por uns trezentos metros sem tocar nada pelo caminho. Até onde a vista alcança é um mar de copas verdes, com uma ou outra fenda onde há uma brecha na rocha. Aqui e ali há riscos prateados onde os rios serpenteiam nas grotas profundas através das, das florestas. Mas não estou no espírito de escrever belezas, porque depois de ver a paisagem quis explorar mais um pouco. Portas, portas e mais portas em toda a parte, e todas fechadas e trancadas. Em nenhum ponto, além das janelas do castelo... Há qualquer saída disponível. O castelo é uma verdadeira prisão. E eu, seu prisioneiro.